Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsan ila yumi ddin Allah në madhruwa rafal ndarojim wa tëmbritindim dhe fali karkojim Allah në lusim qa kat muajt bëkuar Allahot nai ila tsa nadhurim at nai paranat nashru nfishan shru blimin ta ndaroj allazir besimtar në takimina kaluar Kemi bërë një rikujtim dhe një porosi dhe kshil që ka të vëj me pjesin e fundit të këti muaj të bekuar Dhe ja erdhëm edhe në gjyman e fundit të këti muaj Dhe në pjesin e fundit të gara së madhe për një shpërblim shumë të madhe Gjitha punet në Ramazan, gjitha ditet në Ramazan, gjitha angazhim në Ramazan është interesant, është i vlefshëm Mirë për pa dyshëm se Aja që është fshehur në dhjetë dishtë e fundit është aja më interesantë tja dhe mërë në cishmja Në tërsi të këti muaj të bekuar Përëndaj kemi thënë se dhjetë dishtë i fundit Edhe në qëfësë s'ka asë një vlerë të caktuar Dhe të fakti që përshkon ka fundi Logikisht i bje që njëri të angazhot më tepër Që të plëcon mangësit e kaluara dhe që të fitënë soma te për nga jo ja që nuk ka povnusimi vitu në filimin e këti muaj. Mirë po, kratë kësaj, këto dhe ditë kanë edhe diqka të veçantë. E veçanta e këture dhjetë ditëve është faktisë se në këto dhjetë ditë është fshehur natë e kadrit. Kjo natë e madhe, kjo natë shumë e rëndësishme, që ne im imsuar me e dëgju për këtë natë. I një mësu ju me dëgju për këtë natë I një mësu për djetë e kësajnate Mirë po, është mërenësi të nërruhë dhezër që Së arë të dëgjujmë për këtë natë Të bëhemi që pa dëgjujmë për herë në parë Për farë arsye që gjithmon të kemi vullnet dhe ambicje Për të aprit këtë natë Gjithmon disi të mahnitemi, që ditemi, të knachemi Kur dëgjujmë për këtë natë Jo për shemb, sa art për natën e katërmën popo, këna dëgju, popo që na doju. Popo e dim qi mirë është apo. Ja se nëse njëri thotë këtu popo kam dëju, tani më realisht nuk jep ja rëndësi shumë. Kalon me një follej rutinë mekanike, diçka që e di e di. Nëse bësh dhe sillesh përballë vlerave të kësaj nate, po thuaj se nuk e din, sikurse më kund hera e parë, njëri më herë të parë ka ambicie, ka vullnet të marr më vështirë ka. Prandaj të të ndërrua vjesë më të linë nuk është e thjesht. Nuk është thjesht natë e madhe, por është nata më e madhe e vitit. Duke kimisik dhe sa rastin. Fiu Allahu xhalle wala ku thot Lailatul Qadri khairun min 1000 shher. Nata e Qadrit është më e vlefshme, më e dobishme, më e mirë se 1000 muaj e ka bërë të vlefshme këtë natë zbritja e Koranit. Prandaj edhe në takim në kaluar kemi hule veç për Koran, nga se Korani ka dhënë rëndsi dhe vler edhe natës, edhe fes, edhe gjithë kuj që është ka për këtë Koran. Nërso natë asë i natë e ka vler në njëmi muajve, ma dhja ma shumë se njëmi muaj, nga se Allah o thotë khajrun min alfi shëherë, Allah nuk thët është më e mirë se një mi muaj Po është më, më e mirë më shumë se një mi muaj Më e mirë, e tash sa so më e mirë nuk dimna për. Në e dim përshamë se një gjë është më e mirë se kjo Po sa so më e mirë nuk e dimna Amë më e mirë është Dhe këtu Allah gjellua ka përmenë së so është më e mirë N Nësë do të ishte natë e kadrit Vecë sa so një mi muaj I bjen që Një nat është evleshme sot tëllët e të tri vjet Par më në një nat Sot tëllët e të tri vjet Andaj Ti në regjis një vej përve tua Ki mundësi Me errit jetën tone Gjdo vjet Ka tëllët e të tri vjet Gjdo vjet ka Tëllët e të tri vjet E gjdo njëri Ka qaf me tu ma tëpër Nuk kanë hiçë kohësh i vdikën atë. Ka njerëz që ka janë ka njerë kaplu nga problemet nga telashet, edhe ju duket që është nzon ndonjaja dhe kanë qef me deku po për shkak të problemeve. Me bøj problem i hik. Ka qef prapë me këtë ndonjajtën. Ka qef prapë me tu, njëri edhe njëtën. Edhe muslimanë don njëtën. Mirpo dallimi mes muslimanëve dhe të tjerëve në aspektin e dashurisë për këtë është se muslimani këtit nuk e dën për me hungur me pi. Nga sa që ka tek Allah shumë më e mirë. Nuk e don për shkak të bukurive të dunjas, ngasja që ka te Allahu ka është më e bukur. E pse muslimani ka dëshirë me një jetë në kësaj bote? T'i japë mundësia me thonë më shumë la ilaha illallah. T'i japë mundësia, mfal më tepër. T'i japë mundësia, më bëj mirë më tepër eksemerat. Jeta është e kufizuar. Dhe mesatarja e jetës së njerëzve, domon nuk në ma shumë, të kenë 70, dikush e tonë më shumë. 80, 90, dikush e tonë më pak. Por më me mundi mesatorë Ndëll dikun afur, 65-70 vjetë që aty dikun njerës ma shumë tjetojnë apëton. E nga këto vite, sa shkuin gjumë, e sa shkuin dupun tjera, e sa shkuin në shqimë, realisht, jetë efektive, produktive, nuk jetë më shumë se gjysë me e kësojnë, nështë edhe më pak. Pra në tiki mundësi, me, me këto vjetë që Allah ti ka dhonë, me adhru Allah në gjëllë dhe gjëllë hu, përsa vjetë atë. Da më honë, me adhruu, 30 jetë, 25 jetë më falë të. E me këtu 25 jetë të përlipë një gjene që është shumë ishtë rajta Shumë është ishtë rajta Andaj Njerëzit për para të Dërru dhe zërë ka njëtu ma gjatë Për para Edhe fetë areshtë Po dhe historikisht është dëshmuar, të dëshmuar Allahu Gjallëvara ka përmendur Se Nuhi Aleyhis Salam Një pegamber i Zotit Nuhi Aleyhis Salam E kaftu poplën e ti në islam Në shpallet zhut E ka thirë, jo karnu Vesh e kaftu atë poplën 950 vjetë E sot ka jetuaj Për para këtë, para mira viteve Pas të e ka fillu duku shkurtu jetë A njerë të dirë së ka arë në këtë Në këtë kosgjate Që në jemi sët Tash, dikush mund mundi keqma Pa ta pas ka poplën si ma shumë Me bujbadet, ma shumë u falë Ma shumë me bëseva, për në e kena ku në shkurt. Atyne, Allah Gjellur ju kapë kësë gjatë jetit zëma tjepër, e që ka pasë të lasha jetë. Në, sa ma gjatë jetë të njëri, edhe lodhi është me madhe, edhe sakrificës është me madhe. Ndërsa, neve Allah Gjellur ju ala, vjetë nuk në kapë sa atyne. Mirë për mundësi me fitu në kapë ma shumë sa atyne. Pse, nga së neve që do vjetë, Allah Gjellur ju ala në ishtën ka 83 vjetë atëmë. Apo çdo vit nota e katrit kush e arrin në ibadat iko 83 vjet treja minimumi do të thotë 100 vjet treja i kapta e para më ndonjëherë porse 10 vite me radhë 10 83 vjet për një vit apo nëse 10 vite me radhë e nzen notën e katrit ti je këtu vetë të të çnë 30 ditë apo 830 ditë nëse 20 vjet Nimi 660 jetë. E kështu bëra, po na. Kush ka ardhur 3 vjet vola, kur kush? E ty Allahu ta mundson me jetu të shkurt, ma shpejt me për dunjoja, po ma të në botëja, po me të llogarit që ke tu me mira jetë, n e ibadet. Fol kuç kë? Natos e katërt të fundit. Pa njëri ia vlen me Allahun të Zotë, më interesu dhe më qëni për kushtum në këto dhjetë fundit. Shikao, do të në ka 10 ditë të fundit ka shku gjysma ka sku gjysma ka me gjysma nota e kadrit dietor kanë thënë se lëviz çdo vit më shpresdvësë doon ka shumë mundësi me qenë në natën 27 dhe ka shumë mundësi me qenë në natën 23 ka mundësi me lëvizë a lëviz ka mundësi vit në kalumun ku on 27-ën sivjet është 25-të komo si sunt është për shembull ka mundsi Ka mundësi ma të dite Pse ka bëllo me Lëviz Nga uci Allah që realisht Me u shpërbluj i zelshme Që ka njerë përshonë tanë Ramazan i flenë Natën i sështatë është të sonëta Po qatë natë vjenë gjemi Edhe të të një si kej tjertë Zë ja, bënë kësto Allah gjellorë është i drejtë Allah ajdo me i shpërblujt e zelshmit And, Andaj që këto dhjetë ditë Ramazan të, të angazhohet Unë fa namaz Lëzën Kur'an Bon, dhikr, bon Me lehen Allah të mënduar, nuk e privon Allah gjithë lorën nga nga këto nata. Prandaj ne javën e kaluar kemi b ul për Kur'anin pesëdhjetë vlase për disa dhurime të tjera që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se i ka kushtuar vëmendje këto dhurime. Ajaç çfarë bënte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në 10 ditë ishte i ti kafë. Ai mshële në xhami Dhe adhurën të Allah në gjellë leula vazhdimisht afan. Nërma ishtësat përshka këtë shumë Arsyve njerët Më në konë punë, zonë Nuk kanë mundësi me umbyllë në gjami Mirë po spaku Të marë një mesaj nga i tikafi Për i gamberit Alehi Salatu A i psa umë shenjë Dhe dhjetët e fundit Në gjami Që tërkuën të jakushën adhurimet Qëfar bëndë të një tikafi Për i gamberit Alehi Salatu Falë të namazë e para Do të thadë është mirë që njëri ju sa më te për namaz me falë në këto netë Me falë të ravit, me falë namazit tjera, namazit Edhe namazit të rjo është namaznate Po sa më te për namaz me falë, sa të ka mundësi me falë namaz më shumë Nga se namazit nga vebër më të mira Nga vebër që më shumë të Allahu i dënë është namazit Muhammed e Elsin ka thënë Vepra më e mirë që e keni që është ja më e mirë që ju mirë në me të është namazë. Më falë, për nejë që nuk ka mundë si më u falë në komë, kjo është na file, namazë vëllënëtarë, në atërë më falë, nga se farzën e acis e falënë më gjemi, edhe u kry farzë i ditës. Krej që ka ka masë e acis të e në sabë është vëllënëtarë, është na file, nuk është obligative. Andaj në namazët vëllënëtarë, ka më shumë të lerime, Mola, më Allah së pojmë me rejnë komët, ju më ljohë Hani, falu ullur, a ma falu Në falu ullur, fa, fa, falu Që ta në gjallësh jetë me i badet Ta në gjallësh natë me i badet Në që falu i forme E po mundohë që me dë vërtet me falëna mazë shumë në këto Dhjetit e fundit Po thëmë të ashtë në këto pës të fundit Sa to pës të kanë shku Mirë po, për atë sa kam betë Timit përkushtuar në adurimin e Allah gjele gjele luat E dyta të, të nërru nëz Në këtonet është me doa, me bo lutje Allahu Gjallewala I mundësën robëve titi gjithë mund Ata Mi udritu ati Ramazan, jashtë Ramazani Natën, ditën, natë e modhe Natë e zakonshme Si do qoftë Allahu Gjallewala Nafton që nati na mi udrituat Mirë për të dhe rdozër qonë të posaçme kur mundësia për një të shumë më e madhe se të tjerat. Përmëndon një natkë zbresin me lekë më të mëdha në tokë me qenë dëshmitar të adhurimit ton. Me na përkroh neve, po them. Allahu Jellal una hap qjellën. Allahu Jellal una ikë hap duta xhenetit. Gjitha këto ndodhin ç' ti më ju drejtu Allahu Jellal uala. Prandaj kërkesa tona, lutja tona Ti jenë shumë më të shpeshtuara në këto net Se asa që kemi qenë Zakandë shumë para këtura netve Po gjithë mund ke bodoa Gjithë mund e lut Edhe kështu du të me bo gjithë mund më lut Gjithë mund du me bodoa Mirë pa të nërodhëzër Më veçantë, më ndryshe Më shalën dhomë dikon të shpia Një qash dikon, që i durët Apo edhe lutë Allah në gjallële Lëtë Allah në gatë Ki shumë kërkesati, ki shumë në ujë për Allah në gjallële u Të së kesh në kërkesë, shikojmë kërkesa. Për shi në atlutje veten tënde, familjen tënde, të afër me të tu, për shi në atlutje dhënën tën, popullin tën, njerëzit e qytetit. Lut Allah xhelahu anëv. Nga së duaja është shumë shumë e kërkuar në këtë natë. Prandaj mos mjafto me një dua 5 minuta, unë e buna dua. Jo la më durt gat gat më durt. Pejgamberi sallallahu alajzum te ndër zor na rafot. Nxh, edina xhje ti u shku në ha, në, në haxhedin po, e Arafat. Po do që në ditën e Arafat kënavon këtu për Arafatin, që na qe jesëm këtu, na xhinojm Arafatin, ditën e Arafatit. Ata që latjen në, në haxh, shkojnë në Arafat bujn duat japin. Në ditën e Arafatit, për shkak se ka pas dhert më dhe ditë me bua, me lutje, pejgamberi sallallam në ditë e ka falë bashk drekë me i Kindin. I Kindin e ka ftonë këtu të drekës. Çe pastaj këte kur më kushtoj duaos. Edhe ka qen hipun e devën e tij, edhe tregojmë siç thot Xhabiri radhiyallahu ta'ala në një nga shokët e pejgamberit alsam, i ka thut durt para mas ta muzekës, i ka ul para prandimit dilit të vën. Para sogat. Sauri vjenë. Jo pas i kindis. Nga namozitrek, veç e ka fol drekën i kindin bashk. Donjëre drekën, pastaj ka folë kindin, skurtume, nëse ka qenë në u them dhe pastaj mënjere i ka thut durt kan thënë ata prezant dëshmitarët transmetuesit nuk i ka ul durt deri sa është afruar peri ndimi ditës. Ata kanë marrë fund të Arafatit, nga sa xhiu masa që të përfundon peri ndimi ditën e Arafatit shkon në Muzdalifa atje tani kanë një një obligim tjetër me radhën. Ne shikojmë sot gjatë ka bu do kush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me të ndërlozon kërkon shumë te pij Allahu al-dora. Gjatë ç'i durte lut Allah te barekota. Çdo nat, nuk dihet ç'kur natë e ka dhërt. Ku e dimë na? Nuk kënë metë shumë Nuk kënë metë shumë, opëtan Në ndajnë nëse përshambull të e këndu një problem Dhe Kënë ujë përshambull Me të alëshu komunan i leje Dvinë shumë e leje përshambull Të të arzu i shpinë Përshambull, po për të më kushti i meshtë Ose me hapë një dyqan Edhe të thutë Hajde apo, për shtatëve Opo Për me marat letin Kushtë kanë shtatë Thujnë vëllë pritë cë ala së ardhe boqia butura bo trë edhe zgjen ai alo tunë sot për gatisor edhe nesër ti shkon çdo ditë edhe prart me urtë të rapsa pse dy një letër ti atë dy një letër atë për një letër ne jemi gjendë me prit atëse më rëndsi ke normal e sa kemë lloj me çdo për Allah të manduar gjatë e më moj dur gjatë e më lut Allah të bëre kotona shumë vëllahut gase ka shumë kërkesa që ne kemi nevojë për to E nuk ka mundësi asë kush mbi ftyrë në tukës me nejë plesu për salatë më dhumëm Asë kushëm Edhe të nërëzër, doaja vëllë i bënë qëdina Doaja bënë qëdina Në njëri habitët që ka mund me bënë me doa Normalisht, në nuk do të më mjaftojsh me doa Do të njëri më punu, më më mërë masët e duara Mirë po, në këto netë bë doa shumë apëta Lutë Allah në gjellëve në gjatë apëta Dhe ka asë shumë rasët e t edhe nga koha e pejgamberit alayhisallatu selam po edhe pas kohës së tij edhe në kohën e sotshme ka shumë transmetime domthon se çfar ndikimi ka bërë duaja sa er anashme ka qenë duaja çfar ndihmë ka bërë duaja ekse më radhë në betejën e Bedrit që kanë ndodhur në Ramazan do ne patëm djmona kaluar Bedrin apo folën për betën hyjve dhe përmendëm se pejgamberi sallallahu selam para betejës së Bedrit para no, para se mu Për plasë dy u shtrit Qëfar ka bëjt, pegambere son E vërtet është E ka radhit u shtrinë, i ka pregadit I ka dërmonë masë dhura, pas taj I ka gjut duhet natë Aqë natë i ka gjut duhet të bëdoa Sa so që i karojt gjybja pi krahot ato E bubekrija veshke gjybën Që më smirojt gjybja, a i bënd të duhet vazhdimesh Vazhdimesh Kase, Nëse Allahot nuk i tërtoj me kutë kam e detu Nëse Allahot nuk e lutë Nuk e kënë këna me lutë me boduad, vështë dimisht, vështë dimishtë Allah me luta, me që duhur të me bo lute të halaj gjele gjele. E Aisha radiallahu ta'la ta alha, gruja pejgamberin të Alehi sëratu sëram, e ka pytë pejgamberin Alehi sëratu sëram, një pytë që të madhe, e ka pytë diçka që krejt në këshumë pasjaf me pytë, e ka pytë në vendive, në e ka kërja e këtë gale. A këshë pasjaf gjdo kësh për juve, me e pytë pejgamberin Alehi sëratu sëramë, Ja Rasulullah, që ka masë mirë i më ullut këtë natë? Në, ako ka mirë hoqë më ullut po? E që ka masë mirë i më ullut? Êshtë përgjigjë pejgamberi sasërëm Asë nuk kam lojë me thunë une që ka më e mira Asë aja së kërkush Që eko ki pejgamberi në tënë Muhamedi Alehi Sërat Ozam të është përgjigjë Që ka ashtë masë mirë i më ullut? Nuk, nuk ashtë e thënë me Që vetë, vetë me këtë dua më ullut Ja, ja, lutës Par le tjetë kjo doja kërësore Që mas shumë të me këtë lutje Idrëtojshë Allah gjallë vëla Qëla është e lutje? Allahume inë ka afuhun Tuhibbul afua fa afu anni O Allahu im Kështë o thuj O Allahu im Ti je falës Ti e dën faljen Andaj më falë mua Në kemi gabime, në kemi lshime Nuk ditë kur për fundënjeta jonë Andaj të dalim të pasën nga Ramazani Nga se këtu është mundësia më dhe që Allah me të fali Këtu është mundësia më dhe që Allah u gjëllë në uala Me të ndriqu zemërën dhe ma tepër Me të të dhuën dhe ma tepër Në gjithë dhe namaz dhemi Ihdina siratën mustekim Qikon nëjna të uzumë në mazë Në falimi nëjna musliman Në prapë në gjithë dhe namaz dhemi Ihdina siratën mustekim A, E qka i bin ihdina siratën mustekim Në udhëzot në rrugën e drejt Nga se njëri u Shpesh herë gjitën dhe për Udhëkryjë që këtu me kahë mja mojt Qësh me ndimi maj mirë Kushe ka ma mirë, kushe ka ma drejt Jena, Nuk dhe njëri ka herë Din, din kërë pun mu je gullu E luta Allah në gjallë levat gjithë mu me të zu Allah u kahë aja që Aja është i knoqe me te Kahë aja që aja është Dë mëhon I pajtuar me te Aja që Dë mëhon është problem për atë punë, Allah u Gjallera. Me nërru të Allah nga gjitha, lajthitje nga gjitha që e shkakton hidrimin Allah u të bare këho t'ala. Pra nëjtën do nëzër, me bo doa shumë vazhdimisht dhe në kuadrët të lutjeve, lutja më e shpesht dhe goditja më e fuqishme dhe kërkesa më e modhe dhe, dhe këmgulja më e modhe tjetë kërkimi faljes. E kërkimi faljes të ndërru dhe dhe nënkupton edhe me i kërku fali edhe në do kujt që i kebo zullëm pe njerëzve nga se nëse i kebo keqp dikujt pe njerëzve i kebo zullëm për shambull kefol keqp për ta ke përgoju ja ke marrë dhe qka që i takon ati tja qka do qofi padrits zonarun me shpif për dikon me thonë dhe qka qka i s'ka thonë e me thonë për ta kjo zullëm kjo gjuna i madh atëherë Gjunaj që i kimi në raport me njerëzit Allahu në i falë atëherë Kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë halal Dë bëjmë i të fort Në gudzim shumë pëse jo Me dikon që nështë a së kemi raporet mira Me dikon që nështë a që, që Në kanë dodhë mës Mësë musilë më mirë ose mësë me më folë mirë Me kërë kërë kërë halal atërë. Që Allah o të në falë Që Allah o gjëllë levat në falë Mëllahi Kërë gjë nuk ësht krase mësh për blimin e masitaj pa Allah kur ti fajjë notave. Prandaj kam gol në kërkim falje. Insistoi ti me të fal Allah më nduara thon. Kërkoi vazhdimisht që Allah më të fal. Nga se më të vërtet ai që nuk arrin në këtë net e fundit më fitu falën Allah xhelala baje baje fitiri kë punët dhe nuk e di kur ka më arrit. Shkakso shumë lehtë për këtë arsye, shumë lehtë është të të fitosh, shumë lehtë është. Në asë një moment të vitit Në asë një ditë vitit Në asë një notë vitit Nuk është më letë Se në këto netë që kam e dinë baram Më në falë Allah Gjëleola Në ta i kërko falë e vërdimisht Dhe i badit i fundit që du me përmbyllë Nga se ka orë kua e zonit Thamë përgambiri sa osër në këto netë është falë shumë Ka bu duar shumë Dhe e treta e ka përmend Allahun shpesh Në më honë Me përmendë Allah në gjallë e walla, nuk kanë në ujë përshamë, me bët dua, do shmull, mu, mu drejtë u mirë, me që duhur, është i farë angajshimi, e bo. Kërë er smunësh mu da përpume me bët dua, ka er e rësmunësh. Namaz, halama shumë angajshim kërkot. E Allah me përmendë a duhet angajshim? Jo, Allah. Ka cilësh, subhanallah, elham në rrugës u shku, del, të shpia. Sa, hupim kohë, duke shikuar gjithat pa dëbishme, vijen këtë në k Sama pak televizorëm të natë në nërë, sama pak Kërë just të ikë për 50, vëllohet Dëshkane, lejme madhë me ndodhë, e merë rëshë në sokakë, heq pak kështë u lamë me tablë Shumë gjëra Ti lujmë anash Janë kompletë kalmetët e 50 Ti më të përkushët u mafanë Kua ju në tjetë embushur Me namazë, me dua Dhe me përmanët Allah Jelle Valla Përmanë Allah, në të barëk ota ala La ilahe illallah, subhanallah Allahu Akbar. Elhamdulilah, elhamdulilah, elhamdulilah. Na lutje të vazhdurshme të pëlqyeshme, le dhikr. Dhikr Allahun me përmend, është nga veprat më të mira, më të pëlqyra që i bën besimtarit ne këtu, në këto, këto nete fundit. Andaj të ndërro Zot, kemi thënë në xhumën e kaluar se ky dhjetë ditë kërkon përkushtim ndaj Kur'anit. Ne kemi folur për Kur'anin dhe kemi Kur thënë në xhumën e kaluar si besimtari përkushtohet Kur'anit. Në sot përmendëm tre adhyrime të tjera që e pasurojnë dhe e gjallërojnë angazhimin dhe aktivitetin tonë në këto 10 ditë. E fundit është që kanë me realisht edhe pesë të tjera. Namazi, duaja shpesht, e shpësht e vazhdueshme, veçanërisht kërkim falje dhe përmendja e shpësht e Allahu Xhëlalualla. Allahu namaz dhe losh si Zoti te barekouta na mundson që ne të arrijm natën e Kadrit në adhyrim Kurdo që Allahu ka caktuar çaja të vije, na gjen duke u fal, na gjen duke përmend Allahun, na gjen duke bë punë mira, na gjen duke bë duao, ngasë at që gjin nata e kadrit me këtë me këtë adhurime, ta din se te Allahu nuk do të shkruat si adhurues i një nate, por do shkruas si adhurues i 30 të viteve, kjo është bajgë më e madhe. Allahu na mënsoftë na gëzoft me këtë nat, na mënsoftë që më të vërtetë pas Ramazanit, të shien shenjat e këti agjërimi dhe këti angazhimi në siljen tonë, në dukatën tonë, në adhurimin tonë, në raportit të në me Allah në gjelalu, pa në raportit të në mes zveteve. Zotë, ju shpërlik për përbëmendin, për sabrën, dhe përgjith ato që i kini bërgjat i muaj dhe ka orkoha e zanit, për japim fund kësaj këti fjalimi, duke lutë Allah në gjelalu, që Allahut në shpullen dhe të ne falë më katë të tonë. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا